Люсія Раденькі, Вихтєр, Микола, Проскура, голова добровільної пожежної дружини Марк Степанович, брати Матвієнки, Марина Полячка, Німе, Альоша з сестрою Марусою. Колгоспний конюх Іван Раденький запрягав хуру, складав у померлих і вивозив у плавні від шалюги, куди він вивозив і колгоспних коней, які дохли від голоду і від якоїсь пошисті. Вовки обгризали людські кінські трупи, і під темним зимовим небом шкірилися збід червоних шелюгів людські кінські кістки у переміж, мов сама смерть показувала свої хижі ікле. Якось Іван Раденький, в плавній свій страшний вантаж, не повернувся більше вмертам під шелюгами. Тепер мертві заставалися у своїх хатах, там де їх постигла смерть, і собачі тічки влаштовували над ними страшні банкети, супроводжувані хижим карканням волотенських сірих ворон і голодним нявчанням котів, які тільки здалеку світили очима накриваві собачі учти, не наважуючись наблизитися, щоб урвати шматоки собі. Баба-бородавчиха приносила звістки про те, хто вмер, кого ще живого, загризли пси, над ким уже занесла кусу смерть, а рятунку ж немає ні звідки. Я прислухався до бабиного обобоніння і дивувався безмежності її знань. Невже вона знає і слова найбільшої революційної пісні про те, що нема рятунку ні від кого, ні від царів, ні від богів». Отож, кумасю, буваніла бо баба бородавчиха, кажуть, ніби є такі народи, що їдять котів, собак, мишву, а все повзуче, летюче, стрибуче, всяку нечисть, як оті ті гоги і магоги, про яких пишеться у світім письмі. А ми гидуємо, нам Бог не вилів. Рибину б упіймати, так ослабли ж люди. Від вітру хиляться, ополонки в льоду ніхто вже не прорубає». Он про золото кажуть, ніби в дубині під листям знаходить їжаків, що позалягали в сплячку, і витоплює з них вишкварки, як із свиней. Так Зотові і Бог простить, бо у нього ж дев'ятеро дітей, та не дуже Ольга, та баба Мар'яна, та старий дід Саліченко. А в світі ж тьма і пустота, і нема рятунку. Ох, оце б у з грушок, хоч кухлик, так би від душі одлягло. Та де ж ті грушки у Бога? Все вже було з'їдене, а зима тільки входила в силу. Прикмети вказували, що сніг лежатиме ще й на теплого Олексія. Не було надії ні на солодкі спичаки з очерету, ні на березовий сік, ні на калачики і борщ з молодої кропиви. Кінчалися і наші качани та втайні від хабла бурячки. А що далі? От тоді почалися в дідовій хаті шепоти і метушнява. Баба Бородавчиха до чогось палко намовляла діда Миколу і бабу Явдоху, закликала у свідки маму Тетяну, і що більше вони вагалися, то дужче вона наполягала. «Ось послухайте ж, кумо, ви кажете, голод, мабуть, і в Таврі, та хіба ж там може бути голод? Вже ж я знаю, бо все своє «дівування», Продівувала в німців колоністів у таврійських степах і вже набачилася там таких пшениць, що й на тім світі не побачу більше. А що вже ти А друхви по всіх межах? Та такі ж тобі, як ти лята. мене лиха година, як там оце хліба немає так, як і в нас. А за вашу машинку, то дадуть стільки, що Микола її на санках не дотягне, бо такої ж машинки тепер не знайдеш нігде, ні за які гроші. Так здемних шепотів, невиразних натяків і, здавалося б, пустих розбалакувань баби Бородавчих і про Таврію, поволі вимальовувався переді мною зухвалий намір нашої добровільної радниці-порадниці. А взяти бабину швейну машинку Зінгер, спорядити з нею діда Миколу до Таврії, там він виміняє за машинку мішок хліба, принесе його додому і ми доживимо до нового врожаю. Машинку Зінгер баба Явдоха купила ще в Непмана, коли всього було Повно в крамницях і на ярмарках, коли мене возили на великий ярмарок, катали на каруселі, купували довгі цукерки з барвистими китицями і соловейків з полив'яної глини, які так гарно витогкували, коли налити в них води і подути в гузнечко. Машинка була нова, привезена ледь не з самої Америки, лисніла чорним лаком і сяла великими золотими літерами на своїй вигнутій яку вродливої жінки шиї Зінгер. На нікельованому маховичку була ловкенька рукояточка, щоб можна було користатися машинкою як ручною, а можна було перетворювати її і на ножну. Для цього був спеціальний столик, злаштованим під ним хитромудрим приводом. Баба Євдоха обшивала жіноцтво з доброї половини за шматківки, шила спідниці, кохти, жакети. А дід Микола взимку, коли не було роботи в полі-городі, сідав шити чоловікам смушові шапки.